Þá stið að í bát og hjælt yfirum og kom til borgar sinnar. Það er færa menn og lamaman sem lágir ekki. Þegar Jésús sá trú þeirra, sagði hann við lamamaninn, verðu hugshostur barni mitt, sindið þínar eru fyrirgefnar. Nokkur fræðimenn sögðu þá með sjálfum sér, hanguðu lastar. Að Jésús þekktu hugsanir þegar og sagði, hvað í hugsi þér illt í hjörtum miðar, þar, hvort er auðveldar að segja,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 Þá er gekk þaðan, sá hann mann setja hjá tóllbúðinni, mattu þessa nafni og hann segja við hann, fylgðu mér, og hann stóð upp og fylgðu honum. Nú bar svo við er Jésús sat að borði í húsi hans, að margir tóllumti og berðsindu ír komu og settust þar með honum og lærisvinnum hans. Þegar farið sé að sáða, sáða þeir við lærisvinna hans, hvers vegna eður mistari eðar með tóttlæmtum mannum og berðsindum. Jésús heyrði það og sagði, ekki þörf að helbriði heldur þeir sem sjúkir eru, farið og nemi hvað þetta merkir, miskun sem er viljag, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla rétt láta, heldur syndara. Þá koma til hans lærisvenna Jóhannesar og segja, hví fastum við er og farið séðar, eða þínur læri sennar fasta ekki. Ég svo svaraði þeim, Hór geta brúkaupsgestir verið hryggir meðan brúguminn er hjá þeim. En koma munið þeir dagar, eða brúguminn verður frá þeim tekin, þá munið þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður að verri rýfa. Ekki láta men heldur nýtt vin á gamla belgi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 og sá leikar og fólkið í uppnámi sagði hann færi burt. Stúlkan er ekki dáun, hún sefur. En þeir hlóaði hún. Þegar fólkið hafði verið látið fara gekkan inn og tók höndanar og reist á stúlkanu upp. Og þessi tíðindi bárust um allt það hér Þá er Jésús hérð þaðan fóruð tveir blindir menn eftir honum og kölluðu miskunna þú okkur, sonur Davís.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 Þegar þeir voru að fara var komin til hans með málusan mann haldin yllum anda. Og er yll í andin var út reikin, tók málusengin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur því þvílíkt sérst í Ísraél. En farið sérðin sögðu, með fulltingi höfðingja yllra anda, reikur hann út yllu andana. Ég svo fó nú um allar borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra.